Halen lagia ikunan. Egun on. Gobernuak osasun behartu du, hainbat eta hainbat lekuetan edo gauza egiteko. 2021ko iraile arteleni kondotik azoraren 15 arte, orain 2022ko uztail ondago luzatu nahi du. Hala ere, beharko da parlamentuan berreci lege hori len irakurtetan onartua izan baitzen, baina parlamentuak berdu beritsi. Badaz susen, casi susen urte bat zurekin mintzatugi nela hemen lekuberean eta ordan konfinamenta aipatu ginen, konfinamendua inpozatu duen zuen frantziako gobernuak zuk egiten zinigun juiek kasuan kasu begiratzen zutela mm, Estatu Kontseiluak erabakitzen zuela hori e, osasun ziurtarigiria zarigira, bestegoera bada baina eskema oroak berdina da doaz? Bai, oai, zientifikoki jakitate gehiago edo bada hori siorda, baina nelburua gobernuaren zat berada Osasun kolektiboa begiratzea, hori babestea, eta elburu rekin behaz, ari dira, ari bat uh, zen, ziurtag edi hori, uh, noiz arte pusatu edo arrabritu beharko den, eldu den huda arte, heldu den uda uh, begia artete. Ben auduan egoera lagia zen, ospitaleak beteak ziren, pandemia gora zen denboraktan de orain idori du pixka bat kontrolatuak goa dela kako ttzen artean, Eritasuna eh, eta juridikoki enfen lege proposamen klasiko bat izan da Hedegan eh, deputatuak seatariak e deputatuak hori ellaketa bada ere. Bai, bai, hori ez da baietzeko EPA kerespetatu dituzte hor, ez dira presakari uh, lege horren boskatzen. Behatzen dute ere, beste lekuetan zer pasatzen den, Ea beste estaduetan nola pasatzen den, zenta ikusten da hemen apaltzen bada epidemia, beste estadu batzuetan hemen datzen dela. Este dela edo ez dute honu ulertzen nola joaiten dengoiti eta behiti, seur dutena da badirela, Destu batzu baliagarrik direnak, eskua garbitzea, maska erabiltzea leku hetxietan, distantzia edo atxikitzea jendartean. Hala e, e... bai, ere, tsehtuaren parioa giki egina da? Bai, hori egin bat dute. Ja, jaking gabe, uh, do, pario bat zen, uh, txerto horrek betirako, beho, babestuko zuela pertsuna. Zertatu adena horai or agertzen da, griparen familiako eritasuna dela, eta beaz uh, berba urte horoz berko dela, araberitu txertua. Txertua obligatzea begitzea maingainan emaiten ditu askatasun indibidualak jazzuk aipatzen zinuen, ulertzen sinuela interes oroko garen dako, behar zirela askatasun batzuk baztegera utzi, kagotzen artean beti posizio berean zira? Bai, bai, hori esatudu batek behar du ikuspundu kolektiboa nola ergan detzen diitu, ez du uste atxemanen dugun dutie bat ergaiteko beste bati heritasun baten pasatzeko eskubidea baduela norberak. Hori ez du uste izanen den. Be uh, kolektiboki erabakitzen alte hala nola etxertua dergi go gezkoa izaiten aldera. Baan hozka a hortarrak, ez gira helduak, eta neustez horretat ez gira heldu siurta giriak ekarri euh, du lakoan emaitzabat. Ne dogan, siurta deliberatu dolarik frantziako gobernuak, balantzan zen txertua obligatzea, posible zen txertua obligatzea deneri? Bai, Legez, posible da, posible da, ba, obigatuak diren uh, txertuak. Haurren short... dako? Hala denen dako? A, denen dako. Hemen uh, sortuz gehoz, uh, behar dituzu txertu handan bat uh, Ukan, eta geho, badira, ufizio batzu, xertatuak izan miliaren behar dira. Eta ez baduzunai? Hori, delitu bat izaiten alda. Hala nola, uh, Aitama batzuak ez badituzte beren aurrak xertatzen, uh, delitu bat da, behaz nahuzitegi korreksionalean paxatzen dira eta beren aurren zaintzak galtzen aldute. Akiki beraz zinez? Bai, bai, eta badira Estrasburgoko eskubiden auzitegira ino joan direnak eta angoluek errant dute hori onar garria zela, ez zela giza eskubiden aurkkailua egiten hori. Mm. E... Tazuk diozu, osasun ziourtakri hori plantan eman duteraz ez jendea obligatzeko eta hori dela alternativa onbat. Ez dakit alternatiba hon bat denez, baina uh, nik okusten dut horrek gaituela obigazunea horretarik urhundu. Uh, gero batzuk eranen dute obigatuak irelaela ere, nahi bat dugu ustatuat joan edo... Uh, Kafe bat hartzen da. Ara, bon, e, beste batzuk harreiten aldute, benen kafea launekin etxan hartzen alduzu, uh, afaria, bazkarrieten alduzu etxan. Uh, gero, hori bakotsak uh, auturi uh, egiten du. Hala ere, bat ondorio batzuk adibidez lan batzuetan, eritzainei pentsatzen dut eberesiki, ez direnak txertatuak, karkotik kenduak dira, eta hor, ez dakit, juridikokiz zer diren. Mementuan, legeren aldetik, xertua errefusatzen dutenek, behaz, berean kontratua suspendituak dute. Baina, suspendu dira, baina ez dutak iago sollatarik, baina ez dira somagean, nola, nola bizitzen dira. Ha, hori da, <laughs> hori da, hori enautoa da, edo zertu hartzeat hor duan berri zeldu dirat, hori izaiten alda hilabete xaria behar dutenek, pentsatzen dut uh, ez dela gauza bera idut anoi urtetaik urbilden uh, norbeiten zat, uh, familiako karguak ez ditu gehiago, etxeko kreditoa, eh? kreditoa Bukatua du, beha sorrentzat uh, erre esago da ertea, beheni beste zeiten uh, giteradioan eniz. Aldiz, uh, familiatua den uh, gazte batek uh, e horrek uh, bai, xertua ginen du. Eta na? uste dut elburu orta dat uh, ar, ari diri da? Bai, bai, oridea elburu ah, bistatena. Durela zain aspaldi, ukan dugu eritzein uh, hemen zure leikoan, egoera orta zain, ez xertatua, xo uh, latarik ez, baina, adibiez, etzakien mutuelaren dako, bazen, uh, flu bat. Ez iotad deu sheran. Normalian kontra tosh uspanitu daren eta da berak, estera lenean joaitenal, estulaida beterik u gaitenal, baina bere nausea beti ordu eta bea, bere nauseak kenzat egizten uh, uh, segitzen segitzenu hernu. Finitzeko uh, alan alenlaria... Bostzak uh, ari dira goiti dut edo uh, manifestaldiak badira dira bururo, beti um, askatasun individual uh, ortaz, uh, beraz oktaz berazkesu. Uh, Iduridu kontrol sozialari oituratzen ari girela. Ez bak gira iadaniko ituratuak. Ez dakit oituratuak gire entz, baina hon hartua dugu kontrol sozial Telefono mugikor bat erosten ero dugu eta internetan ere abiltzeko telefono horrikin hon hartzen dugu kontrol sosiala. Eh, ez baginut internetat joaitean den telefono mugikorrik gobernuak esekuran ez zuen amaiten alko, plantan horri, kontrol horri. Zain dako? Eh, Oztalariek nola kontrolatuko zuten. Ba, ba, Baduzunet ziurtagirea baduzu eta haise errexago edo errexten dugu eta teknolozian numerikoarekin hori kontrol hori dugu. Hulertzen duzu, uh, kesu diren bos horiek? E, Bata e, ez, hulertzen ditut, baina hulertzen ez dutzena ez zendako hoin behantia zertzen diren. Zena eta kontrol sozial hori raienten dut berriz, beste hori batzuek e, emanadute posibilitate hori, sortzen dute hori dat tresna bat, tresna korodia eta onartuak ditugu. Osasun ziurtagiri hori ustaila ondak arte, presidenzialak eta gero arte, hori jokoan da ere, hori presidenzialena, pizu bat izan duz, hori ustaz? Ez, Eztutuzte horreko ez izanen duen pizu batzen eta mementoan entzuten diren uh, gaietan. Bazimigrazioa da kasik tematika bakarra, ez da bestelik entzuten edo gaietak ga, bai, edo uh, esantzaren presioa eta horiek uh, dira. Uh, Siurta geria entzuten da eskoin muturrean edo esker muturrean horiek aipatzen uh, dute bainan... Uh, Ez dut uste hori gaina gusia izan den, berbat e. trompatzen baina ez dut Eta bukatzeko, bada argumentu bat, Europako legediak ez duela errespetatzen ez jurtagiri horrek, uste, terrizkeak handia zura ostioan ezet, ez ez, ez Hori ez dakit, mementoan uh, badakit, uh, zuzenbidei erakasle batek entxatu dela plentaan handenamat pausatzea Nei. Estrasburgon eta denak uh, botat dituzte, komunikatu bat eginez, uh, hori zela, behaz, hausite uh, gehoren uh, itotzeko entxego bat eta ez zela manera horretan egimear, behaz, uh, Ikusiz nola, atxertuaren obligazioan erantzat erranduten hori onargaria zela, etzutera hori horren uh, kontra erabekirik hartuko Estrasburgoan, ez dut ustez jurtak ediaren aurka ere uh, hartuko dutenik. Hala nirea, mire esker gizanik, publikin goizuntan. Mire esker zudin. Eta beste bat arte. Bai, aio.